Айзек Азімов Кінець вічності Розділ перший. Технік Ендрю Харлан увійшов у капсулу. Вона була ідеально кругла і містилася всередині вертикальної шахти з нечастих вузьких штаб, які щільно облягали капсулу і тьмяно поблискували в непрозорному серпанку за шість футів над головою Харлана. Він увімкнув пульт управління і плавно натис на пусковий важіль. Капсула не зворухнулася. Харлан на інший не сподівався. Він знав, що капсула і не повинна була рухатися. Ні вгору, ні вниз, ні ліворуч, ні праворуч, ні вперед, ні назад. Однак проміжки між штабами, мов би, розтанули. Перетворилися на сіру пилину, хоч і тверду на дотик, але все-таки нематеріальну. Харлан відчув холодок у шлунку, легке запаморочення і за цими ознаками збагнув, що капсула разом з ним і всім своїм спорядженням стрімко мчить у майбутнє крізь вічність. Він увійшов у капсулу у 575-му сторіччі, куди два роки тому його призначили на роботу. Досі 575-те сторіччя було найвіддаленішою точкою майбутнього, до якої йому доводилося подорожувати. Тепер він прямує в 2456-те сторіччя. За звичайних обставин він просто не повірив би, що таке можливе. Його рідне 95-те сторіччя залишилося далеко в минулому. То було сторіччя патріархальних звичаїв, у якому суворо заборонялася атомна енергія, дерево використовувалося як будівельний матеріал, а різноманітні напої експортувалися в найближчі сторіччя в обмін на насіння конюшини. Хоча Гарлан не був у 95-му сторіччі, відтоді як у свої 15 років став учнем і пройшов спеціальну підготовку, його не полишала туга за рідною домівкою. Між 95-м сторіччям, у якому він народився, і 2456-м пролягло майже 240 тисяч років, а це неабияка відстань навіть для загартованого вічного. А тож, за звичайних обставин таке здалося б неймовірним. Однак тепер у Харлана був не той настрій, щоб удаватися до абстрактних розумувань. Перфострічки, немов поважчили в кишенях, а плани каменем налягли на серце. Думки Харлана скував страх, душу полонили тривога і збентеження. Руки самі потяглися до пульта управління, відтак капсула зупинилася в потрібному сторіччі. Дивно, що технік міг відчувати тривогу і хвилювання. Харлан згадав слова наставника Яроу. Спокій для техніка понад усе. Здійснювана ним зміна реальності, може відбитися на долях 50 мільярдів людей. Мільйон, а то й більше з-поміжних, можуть так змінитися, що їх доведеться сприймати як зовсім нові особистості. За цих умов емоційний характер стає перешкодою. Намагаючись викинути з пам'яті сухий голос наставника, Харлан різко мотнув головою. Тоді він і гадки не мав, що стане талановитим техніком. І все-таки він хвилювався. Не за всіх 50 мільярдів людей, ні. Чого раптом його мають хвилювати долі 50 мільярдів жителів часу? Лише одна людина існувала для нього в усіх сторіччях. Одна однісінька. Харлан помітив, що капсула зупинилась, але він на якусь хвилю затримався в ній, аби зібрати думки, опанувати себе, як і належить технікові. І вийшов назовні. Капсула, що її він покинув, ясна річ, була вже не та, в яку він увійшов, вона тепер складалася з інших атомів. Як і всіх вічних, це не турбувало Харлана. То тільки учні й новоприбульці до вічності вбачають у подорожі в часі щось містичне. Він знову зупинився біля безмежно тонкої завіси, яка не була ні простором, ні часом, і відділяла його зараз як від вічності, так і від звичайного часу. По той бік завіси лежав зовсім невідомий йому сектор вічності. Звичайно, він дещо знав про цей сектор із часового довідника. Та довідник не замінить особистого враження, і Харлан внутрішньо готувався до будь-яких пригод та несподіванок. Він настроїв прилади управління на вхід у вічність. Річ зовсім проста – набагато складніше було увійти в час, і ступив крок уперед, крізь завісу. Нараз сліпуче світло вдарило в очі, він мимоволі примружився і прикрив повіки долонями. Перед ним стояв якийсь чоловік. Спочатку Харлен, осліплений яскравим світлом, побачив тільки невиразні обриси його обличчя.